Нічого не навчив їх навіть випадок із колгосницею Ганною Конюховою. Це сталося, коли ще не весь урожай було зібрано. Жінків надались вночі ходити на поля і зістригати колоски. Таких злодіїв прозвали парукарями. Пішла і Ганна проти ночі на поле з торбиною та ножицями. Сподівалася на удачу, але сталося не так, як бажалося. Спіймали її на гарячому, поклали на ваги ті колоски, та вона аж 5 кілограмів суспільного майна встигла позагарбувати. Звичайно ж, довелось доповісти в район. Конюхова плакала та клялась, що більше не буде, але справа зроблена. Її повезли з села до районної міліції під конвоєм одразу, навіть додому не пустили. Враховуючи, що в неї вдома Залишилося шість душ дітей та хвора мати, засудили її до трьох років ув'язнення. Та навіть цей випадок нічого не змінив. Колгоспники всі так і дивляться, що де погано лежить, щоб поцупати. Бригадир, Чесник комсомолець Михайло Чорножуков на власні очі бачив, як на таку карпу Синицький насипав у мішечок пшеницю і десь у кущах сховав щоб потім забрати додому. Михайло чесно виконав свій громадський обов'язок, одразу ж доповів голові колгоспу. Напевно, за той час, коли бригадир відлучився, Карпов стих той мішечок комусь із домашніх передати, бо не знайшли його у кущах. Привели Синицького до приміщення правління колгоспу. І не просто так привели. Семен Семенович, голова сільради, та Михайло накинули злодії на шию ремінь і так вели, щоб усі бачили. А Михайло ще й дрючками був по спині. Привели Карпа, почали допит, а він відмовляється, не прав, мовляв, нічого. І все. Його і били, і кидали на долівку. Все марно. Ніч протримали у холодному лісі, але й на ранок колгоспін не зізнався у країжці. Довелося перетягнути його поперек спини пару разів. Дрючком і відпустити. Подибав додому зігнутий в трепогибелі, як побитий собака. Впевнений, що і цей випадок нічого не навчить колгоспників. А тут ще головний бій. План хлібездачі, який на межі зриву. Цього не можна допустити. Павло Чорножухов здав зерно, виконавши план до податку, а ось його брат Гордій сплатив податок зерном лише наполовину. «Більше від мене нічого не отримаєте». Гнівно кинув він. Бачите, у нього двіку дітей. Та чи нього одного? І відібрали сінокіст, але ж сам він бундарює, а дружина шиє, тож мають статок. Потрібно вживати щодо таких саботажників кардинальних заходів, бо і сам не хоче платити податки, і інших підбурює. Михайло все доповів, а не вірити чесному комсомольцю, відданому комуністичним ідеям, немає підстав. Уже третій день тримав облогу у своїй хаті Гордій Чорножуков разом із родиною. Двох коней і корову він загнав у сіни. Наніс туди сіна та запасся водою. Замкнувся всередині і нікого не пускав. «Ніхто не має права заходити до моєї хати», – відповідав чоловік через зачинені двері правлінню колгоспу. За щільно завішеними вікнами ввечері не було видно навіть світла від лампи. Іноді з димаря піднімався вгору дим. Очевидно, готували їсти. Лупіков сам не раз приходив, грюкав у двері. Господар посилав його під три чорти і відповідав, що ніяких податків від нього не дочекається. Приходив до садиби і брат Павло. Але і йому Гордій не відчинив двері. Третього дня Лупіков наказав комсомольцям вибити шибки і витягти звідти бунтівника. Але тільки хлопці вдарили обухом сокири по вікну, Звідти почулося гнівне. «І «Відійдіть усі, бо буду стріляти!» І насправді пролунав постріл рушниці. Лупіков наказав виламати двері. Комсомольці знайшли у сараї залізні ломи, вдарили ними по дверях. Знову постріл, і вже в одного юнака з руки заюшила кров. Іван Михайлович дав відбій. Наступного дня в село після обіду приїхала підвода з озброєними людьми. За нею одразу ж побігли люди до місця пригоди. Павло Чорножуков якраз нагодився у цей час до садиби брата. — Гордію, понаїхали озброєні люди! — крикнув він через двері. — І віддай їм усе, якось проживемо. Ти мене чуєш? — Нічого я не віддам, — почулася у відповідь. — Хай їдуть звідси геть. Це моя хата і я в ній господар. Брате, вони можуть вас постріляти. У тебе ж дрійко дітей. Подумай про них. Я про них все життя своє думав. Йди додому, брате. Сказав, і більше не захотів вести розмову. Лупіков перекинувся кількома словами з приїжджами і наказав людям відійти. Вас постріляють тут, казав він, відганяючи натовп подалі. Лише Павло Чорножуков не зрушив з місця. «І ти теж відійди!» – наказав чекіст і хотів штовхнути чоловіка, але той так зеркнув на нього налитими ненависті очима, що Лупіков одразу ж опустив руки. «Не торкайся мене!» – просичав чоловік. «Той стій, як бовдур!» – сказав чекіст. «Може, одна куля і тобі дістанеться!» Озброєні люди попередили, «Що будуть стріляти, якщо Гордій добровільно не здасться?» «Не дочекаєтеся?» – крикнув він. «Я теж буду стріляти!» Задзеленчала розбита шибка, і в діру розбитого вікна просунувся ствол мисливської рушниці. Гордій зробив постріл. «Якщо хтось зробить крок вперед, – почулося з вікна, – я живцем спалю себе і свою родину, – попередив Гордій. Не беріть гріх на душу!» Порадившись між собою, озброєні люди націлили гвинтівки та нагани у бік хати. «Дозвольте мені ще раз звернутися до брата», – попросив Павло Серафимович. Клупіков дав добро. Чоловік зробив кілька кроків вперед. «Стій там, брате!» – почув він голос Гордія. «Гордію, не роби дурниць! Прошу тебе, охолонь!» – попрохав Павло. «Я своє слово сказав, нехай забираються геть!» або я всіх спалю. І Віддай мені дітей. Будь ласка, вони ні в чому не винні. Ми жили разом і помремо разом. Не дають нам жити, як ми хочемо, то навіщо нам таке життя? Чи не так? Звернувся він вже до дружини. Живими ми не вийдемо, почувся жіночий голос. Хай забираються, бо я вже поливаю все газом. І насправді почувся запах розлитого газу. «Дітей, пошкодуйте!» – у закричав Павло. «Не губіть невинні душі! Віддайте їх мені!» Почувся перший, за ним другий постріли з вулиці. Павло хотів кинутися до хати, бо почув переляканий вереск дітей. Але чоловіки схопили його попід руки, не пустили. Брате! диким голосом закричав Павло Серафимович, побачивши, як всередині хати спалахнуло яскраве полум'я. «Прощай, Павле!» крикнув наостанок гордій. «Прощавайте, люди! Не поминайте лихом!» Усе за мить? Уже за мить палало все всередині. Несамовиті людські крики швидко стихли, довше ржали налякані коні, тужно ревла корова, але ті замовкли. Люди кинулись тушити пожежу, але жадібний вогонь швидко поглинув і людське життя, і саму оселю, яка нещодавно була наповнена голосами, щебетом дітей та туркотінням швейної машинки. «Що ж ти наробив, Гордію?» – скрушно промовив Павло Серафимович. Чоловік затолив обличчя картозом, чи щоб не бачити, як у полум'ї зникло життя рідної людини, чи щоб не бачили люди його сльози. «Таточку, не треба!» Почує він поруч голос Варі, яка щойно прибігла на пожежу. Павло Серафимович витркартозом обличчя, подивився на заплакану доньку. «Ходімо додому», – попросила вона обережно. «Не треба дивитися». «Не можу», – розпачливо похитав головою. «Там мій брат. Я нікуди не піду». «Тато, його вже не повернеш!» «Не піду!» «Але ж у тебе є ми!» Продовжила Варя. «Вдома мама сходить з розуму, чекаючи на тебе! Я на неї залишила дітей, твоїх онуків!» «Іди додому!» «Ми не зможемо жити без тебе!» Тихо сказала Варя. «Ти нам потрібний! Що ми будемо без тебе робити?» Подивився доньці вічі. Там розпач і надія одночасно. Ходімо додому. Зітхнув він і кинув останній жорний погляд на хату, що догоряла. Аварія взяла немовля на руки і пішла з батьком навідати сестру. Павло Сарафимович був у поганому гуморі. Податки по м'ясу платити було нічим. Залишилися в господарстві, на дві сім'ї – кінь, корова та одна свиня. Зарізати корову нічим буде годувати дітей. Коня – як тоді орати землю. І взагалі без коня ніяк не можна у господарстві. Залишається свиня. Але ж нема ні сматочка ж сала, ні м'яса. По двору бігає кілька корей, та й то для того, щоб зібрати яйця на податок. Самі вже й забули, як ті яйця на смак. Поки ще є зелень, кури пасуться – а чим їх годувати взимку? Зерно пішло на податок. Залишилося вдома так мало, як ніколи ще не було. Хоч як крути, а не вистачить навіть на посів. А де брати хліб? не зібрали, наквасили капусти, огірків, як картопля, буряк. Але ж як без хліба. І врожай зібрали непоганий, стояла в полі жито, як лава. А яке було зерно? Не зерно, а бурштин. Серце рвалося на шматки, коли здавав його в колгосп. Недаремно кажуть, не той хліб, що у пулі, а той, що в коморі. А в коморі, а майже порожньо. Чув серце, настають тяжкі часи. Бачите, Ольга замість звітання вказала на ліжко. Там на животі лежав її старший, 12-річний син Василько. Уся спина хлопця була пописана батогом. Довгі полоси ран кровоточили, і хлопець тихенько стогнав. Ось що з моєю дитиною зробили. Геть скалічили. Васильку, сонечко, Варя попестила руку рукою чуприну хлопця. Знову за колоски побили. Еге ж, схлипнув він. Не помітив об'їжчика, а він налетів та так мене відшмагав. «Падлюка!» – обурився Павло Серафимович, здійняв руку на дитину. Хай би вона йому відсохла. Не треба більше ходити, бо ще раз піймає, заб'є до смерті. Ага, мішалась Ольга, не ходити. А їсти що взимку будемо? Нема ніде нічого. Те, що дали на трудодні, незабаром доємо. А тоді що? Посівне зерно молоти на борошно? Зараз працюємо за галочку в обліковому зошиті, бо вже грама зерна на трудодні не дають. «Може, потім видадуть?» – спитав батько. «Дадуть», – хмикнула Ольга, – «доженуть і добавлять. Усе зерно вивозять у район, комори пусті вже зараз. То лише дурні та мої родичі чекають чогось на трудодні. Але ж у когосному господарстві мають залишатися якісь запаси?» – зауважив Павло Серафимович. «А мають, то вони мають, але геть усе вивозять. Раніше як було?» «Вранці розділлю...» Всім побити молока, наріжу по окраїцю хліба, а потім так сяк, під'їмо в колгоспі. А зараз дзуськи, то хоча б старших дітей годували у школі. А тепер ні. А ще ж треба чимось і вечеряти. До того ж, Оксана залишається з кимось вдома. Її треба нагодувати. Не кинеш вдома саму чотирирічну дитину. Коли хліба мали вдосталь, то спечеш було. То пиріжка якогось, то вареничка зліпиш, то млинці підсмажиш. А тепер уся надія на городину. Як так і надалі піде, то картоплю до Нового року поїмо і покладемо зуби на полицю, бідкалася Ольга. Хотіла сама вночі піти позрізати колосків, але щось лячно. Думаю, як мене посадять, то пропадуть діти. Отож і посилаю старших на поле збирати колоски. Якщо пощастить, то приносять пару клунків. А це саме кілька буханців уже можна спекти. «І коли вже це-це скінчиться?» – похитав головою Павло Серафимович. «У Михайла треба спитати», – пустила шпилько Ольга. «І він тепер халяви керівництво так лиже, аж прицмокує. «Часто бачишся з ним?» – сухо спитав батько. «Щодня він же у нас бригадир, хоча б раз запитав, як ми живемо». Що ж, Васильку, з тобою робитимемо? Павло Серафимович змінив болючу для нього тему розмови. Як же тобі допомогти?